Matteusar guðspjöll 13. kafli Sama dag gekk Jesús af heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaði stað honum að hann varð að stiga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði mart til nes í dæmi sögum. Hann sagði: Sáð maður gekk út að sá og þá er hann sáði fjöll sunt hjá götunni og fuglar komu og átuðaðu upp. Sumt fjall í grýta jörð, þar sem var lítill jarðvegur, og það rann skjókt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það, og sökum þess að það hafði ekki rótfestu, skrælnaði af. Sumt fjall meðal þyrna, og þyrnarnir uksu og kemði það. En sumt fjall í góða jörð, og bara ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt sextugfaldan og sumt þrítugfaldan. Hver sem eiru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði Ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis Öðrum er það ekki gefið Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð En frá þeim sem eigi hefur, mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjáðu ekki og heyrandi heyraðu ég ekki nýja skilja. Á þeim rættist spádómur ég sæja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá hví að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eirum sínum og augunum hafa þeir lokað svo að þeir sjáu ekki með augunum en ég heyri með eirunum og skilji með hjartanum og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru auku ykkar af því að þau sjá og eru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur Margir spámen og réttlátur menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisaganum sáðmannin merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hin vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáðu var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðin með fögnuði um leið og hann heyrir það en hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þringingverður eða ofsókn vegna orðsins brekst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið en áhykkir heimsins og tál auðavemanna kefja orðið svo þar ber engan ávöxt. En það er sáðvar í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundraðfalt, sekstugfalt eða þrítugfalt. Aðra dæmisögu, sagði Jésús deim. Líkt er um himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akursinn. En er menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði ítlgresi meðal kveitisins og fósíðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt kom yllgresið og í ljós. Þá komið þjónar húsbónda til hans og sagðu viðan Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akkurðinn? Hvaðan kemur yllgresið? Hann svaraði þeim Þetta hefur einhver óvinnur gert. Þjónarnir sagðu viðan Viltu að við förum og reytum það? Hann sagði nei með því að tína yllgresið Gætuðið slitið upp kveitið um leið. Látið hvort tvekja vaksa saman fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð muni ég segja við kornskurðarmenn Sapnið fyrst ílgresinu og bindið í bundin til að brenna því en hirðið kveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu sagði Jésústeim Líkt er himnaríki mustarðskorni sem maður tók og sáði í akursinn. Smæst er það allra sákorna, en nær það vex er það öllum jyrtum meira. Það verður tré og fuglar heiminns koma og reyðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu sagði Jésús þeim. Líkt er himnaríki súrdeigi er kona tók og fól í 3 mælum mjöls undstað sýrðist allt. Þetta allt talaði Jésús í dæmisögum til fólksins, og án dæmisagna talaðan ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð spámanninn segja Ég mun tala í dæmisögum og bóða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jésús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinarans komi til hans og sögðu Skýrðu fyrir okkur dæmisöguna um íllgresið á akrinum. Hann mætti Sá er sáir góðasæðinu er mannssónurinn, akurinn er heimurinn, góðasæðið merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáðið í er djöfullinn. Kornskurðurinn er endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu er safnað og brent í eldi, Þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brottur ríki hans allt sem leiðir í villu og alla er illt fremja og kasta þeim í eldsopnin. Þar verður gráttur og gnistran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eiru hefur, hann heiri. Enn sagði Jésús, líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og lengdi. Í fögnuðu sínum fóran, seldi allar eigur sínar og kifti akur þann. En er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að þögrum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu, fóran, seldi allt sem hann átti og kifti hana. Enn er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og sapnar allskins fiski. Þegar það er fullt, draga menn það á land, setjast við og sapna þeim góðu í kér en kasta þeim óædu burt. Svomun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsopnin. Þar verður grátur og gnýstrandanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jésús sagði vinna á. Þannig er sérkfer fræði maður sem orðin er lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jésús hafði lokið þessum dæmisögum, held hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Simon og Júdas? Og eru ekki systur allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum nýxlaðir. En Jésús sagði við á verki er spámaður minna metin en í landi sínu og með heimamönnum og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vandtrúar þeirra